وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كفن الله سبحانه وتعالى القران اي قد ترى للناس حسابهم وهم في غفله معرضون اشفرو لغorie per njerzit por ata jan të hutuar edhe i kanë këthyre shpinën i kanë këthyre shpinën për kujtimit të të ditë, sajdi të ditës o logaris ditës në cilin atët do jabi në logari për para Allahum subhanahu e ta'ala për shdëgjët voglë dhe të madhe që kanë vepruar në të dynja lumë për atë që e ka ruaj të urvetën e ti dhe mjerë për atë që është hutuar dhe nuk e ka kujtuara atë ditë. Dhe për kujtimi, mbasi të kaloj momenti i du, nuk i bën më të vi. Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij ka vendosur disa shenja, të cilat po të vijnë. Ato do të jenë për kujtim në të vërtetë për njeriu. Shenja për të cilat ne kemi folur, shumë për e tyre kanë dalë. Dhe në pjesë për atyre pritet të dalin. Edhe ato të cilët pritet më shumë janë shenja të mëdha. Edhe përpara atyre ka shenja të tjera të cilat janë duke dalë ose kanë dalë një pjesë e tyre dhe janë në vazhdim. Dalja e tyre në të vërtetë duhet të jetë për kujtim për besimtarin, dhe zgjim për të nga gjumi i tij, nga gjumi i shkujdesis, nga gjumi i hutesës kujtoi që Allahu subhanahu wa taala do t'ja vijë fund në një moment të caktuar kur tat kur të doje ai kësaj dynjaje. Edhe do të tho të gjithë njerëzve ngrihuni për dhonë logori përpara Allahut. Dhe një prej këtyre shenjave, të cilat janë shenjat e Kiametit, dhe nuk ka për të bërë Kiameti pa dalë këto shenja, është kërkimi i dijes tek të veçlit. Ndërshumë shenjë që kemi tërguar një për i tyre është kërkimi i dijes të këtë vejgjlit Trasmeton e buhmeje El Gjumahi Se profetis sallallahu a.s. ka thënë Një për i shenjëve të kametit është të kërkohet dija të këtë vejgjlit është për e të abdullaj bënur mubarak I cili është e i cili ka trasmetuk të hadismë të vërdet Ku shënë të vejgjlit Tha të vezhdrit janë ata të cilët flasin me me mendimin e tyre ose me mendjen e tyre. Ka po qëllim ata të cilët japin fatva në feni të Allahut me mendjen e tyre dhe jo me argumente fetare. Këta janë të vezhdrit. Nuk është qëllimi të vezhdrit ata të cilët janë vezhdin në mosh ose drejën në trup e maraz. Për kundre zikë të flitët për ata të cilën të vejgjën, nuk e kanë ngritur vetën e tyre më argumentet të fetare, me Korani, me Librinë Allah dhe me Sunetin e Profetit Sallallahu Aleyhi Sallam. Por, e kërkojnë në zimin nga mendjet e tyre. Transmetohet nga Bdulemi Mësruti se ka thënë njerëzit, Dhe jenë në të mirë Dhe vazhdojnë të jenë në të mirë Përderi sa dia u vjen nga shokët e profetit Sallallahu alai selim Dhe u vjen nga njerës dhe mdhej Dhe më thënë nga ta që hecim argumentën Koranit dhe sunetit Dhe kur të vje të e dia Nga të vej gjlit Nga të cipës vazon të Koranit dhe sunetit u shqëllimin Atëherë dhe tët Atë do përqahen Si pas dëshirave të tyre Do përqahen edhe atëherë dhe shkatarohen atë dhe aty ka për si shka të dalë dëgjali. Siç ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selem në hadith që dëgjali nuk ka për të dalë derisa njerëzit të bëhen të futen në porçarit madh mes një tjetrit. Në kohë që do ketë një me njerëzve shkatrim të madh mes tyre, nuk do ketë lidhje të mirë me muslimanëve. Nuk gjen dy muslimanë që të kenë një një pasrtinë në dashurinë e tyre për hir të Allahu subhanahu wa taala. Por gjën vetëm urrëtitje, smirë, shpifje, gënjerësh tregullën njëri tjetrit, edhe pse të gjithë mund bashkohen në një saf, edhe pse të gjithë i nështrohen një Zoti dhe pretendojnë se kanë një libër që është Kur'ani. Sepse ata janë larguar në Kur nga Kur'ani, janë larguar nga dija e vërtetë. Nuk kanë marr dije nga njerëzën dhënë nga ato që bazohen te Kur'ani të, Kur të Sunnetit, por e kanë marr nga të vegjël tonë kanë humbur. Qali ka Muhamedit, ma nuk është dije me mosh. Por nuk ka qëllim të të vëjë të që njeriu po që se ka moshë vogël që domethënë që s'ka dije, ose nëse, nëse ka moshë të madhe ai ka dije më radh. Ose kundëta e kësaj. Dije nuk njëvet nga mosha që ka njeriu. Nuk do thotë që nëse një person është burr plak dhe është thinjur dhe flet për venislamë, nuk do thotë që, që ai është dietar. Dhe nuk do thotë që nëse një person është i ri dhe nuk është thinjur, është akoma domethënë me flok të zeza, ai ai nuk është dietar sepse nuk është plakur nuk një vet dije ndonjë forme dija është Kur'ani dhe Suneti kush e merr atë e do e kupton atë dhe e zbaton atë dhe i fton njerëzin të ai është një riditur thotë imam Ahmed dija nuk është me mosh gjithashtu është transmetuar nga Omer radiullahu anhu se ka thënë dija nuk është me mosh por Allahu madhëuor e vendos dijen ku do dëshirojë ai Edhe detyra e muslimanëve është që ata të marrin dijen nga njerëz të dhënë, nga ata të cilët bazohen te Kur'ani dhe Sunneti. Prandaj detyrë e muslimanit kur ai merr një fatva, të pyes ku e ka argumentin për këtë për këtë çështje, o filan, o fistan, o alan, ku s'e qoftei. Sa duhet të dim kë mund të kti, ku e ka argumentin për të thënë pse kjo lejohet, pse kjo nuk lejohet, pse kjo është e pëlqyeshme, pse kjo është e urryer. Nëse do të shironi të shkojmë tek Allahu. Pse subhanallahu çdo njeri perlesh kurbanë fjal për çështë të dūnjas në rendim për njëri të gjetur njeriu më mirë. Domethënë nëse ti ke për të rregulluar makinën, do pyesë 10 veta, do shikosh kush do të s'aj më i mirë, edhe nëse jësh gënjur për një person do shkosh të ka për një tjetër, tjetër, tjetër, tjetër më rast, kush e ka më të mirë, kush e ka më dhirë, të dier, kush e rregullon më mirë, kush nuk ka pris makinën më rast, ndërsa po çesh në fyes për piqit njëri ju të mashtroj, por ka vetën e ti. Edhe kur të vijë gjëndë edhe në të piki që njërëzit të drejtojë në njërëzit e ullët, në njërëzit e veqet, në njërëzit e ullët, në njërëzit e padijet, të cire të bazojnë fejnë të tyre, në logikën të tyre, pritë fundin. Pritë fundin. Edhe këtë gjëtë është më ka ardhur. Shikoha njëse se kush fletë për fejn Shikojë se çfarë thuhet për Fenon Allah, kjo gjë e, e cila është ndaluar në mënyrë të rreptë në Fenistane. Ajo gjë e cila do të vërtetë të dalë nga feja, sot shprehet në atë lloj forme sikur të jetë si kjo pjesa kyçësorë e fesë. Siç mund të thon disa njerëz, dela e thotë që muslimanët më mirë përta, ose zbatojnë Kur'anin, por zbatojnë një ligj tjetër. Jo zbatoj Kur'anin muslimanët për të zbatuar një ligj tjetër, më është më mirë për ta. Atëherë thuhet troç. Mëmë bëmu se mall, mëse mëse mall, po tinë kërstezo çë fotose atë isë komunist ose ose në radh budist. Pilëtrë, thua drejt. Ky sholeteti që jetojmë sot. Ky sholeteti që jetojmë sot, de këta njerëz sot pyeten për Josifën. Wallahu duket frikollosh ndonjëherë për ne, sa Allah nuk e justifikon, nësa i shko pyet për fenë e çdo personi. Nuk justifikon Allah subhanuhu te ala. Por do të pyesësh mirë, edhe dietari ka vendosur dy, dy kushte, dy kushte. Por personi që do pyesësh, poshtë i parë të dy kushte nuk lejo, të lejohet të pyesë nga natëtarë. Kushti i parë që një jetë i ditur. Nëse pyet një person që është një ignorant. Atëherë ti je i sigurt se ti vetëm se vetëm të ndër të ke mështruar. Po pyet të një ignorant. Edhe fillimi i ignorancës është kur njëri nuk njeh gjunë arabë. Kursi i yonë, pse kam mundësi të diheni sa më kur diheni sa megjithëhën gjonë rape. Të mësoj Kur'anin, të mësoj Sunetin, të di libra të Efikut, të mërad, të tafsirit, të shumë e shumë gjëra se do t'i mësoj. Nuk nuk bën një dietar me një vit, me 2 vjet, as me 10 vjet ose me 15 vjet. Kursi i parë është i ditur dhe kursi i dytë është i devotshëm. Ta them se është një person që është shumë i ditur, por ai nuk ka devotshmëri. Nuk është qartë bën harame nuk të lejohet ty nga ana fetare ta pyetësh atë personin që haram të pyetësh. Jo poi, do më ka dije, më radh ka dije, nuk të lejohet sepse ai kush e ka frikë Allahun veten e tij dhe bie në harame, atë do bëhet frikë Allahut i tij. Ai kush e ka frikë Allahun për veten e tij, nuk i dhimbse vetën e tij, nuk i dhimbse as stilla askush tjetër për për beshtejë. Për këtë arsye kanë tregu dietar që këto ndykushet për të, të, të mardhia. A do musliman nuk i din to kushte, as nuk i shqetëson për ato kushte, prandaj dhe ndodha ai që ka thënë profeti oh sallallahu alajhi wasallam që në fundit. Prekënjërat e kametit është se dië do merret për të vëgjë dhe për ato tyre të cilët nuk ndiejin Kur'anin dhe Sunetin, por logjikën e tyre. Një prej shenjave të kametit që të shtuaj është vdekja e papritur. Ky është një realitet që ne e shikojmë. Sa e sa njerëz ne i përcjellim papritur. Moment të caktuar ti nuk e kupton kur dhe gjënë të nesë me vdikë filani, vdikë një, 2, 3, 4, 5, 10, vdesin për ditim i duke të gjua vdekje, vdikë filani, pësë filani, pësë filani, pësë filani, me njerë, pa parathënje fare. Ka thonë profetis sallallahu alesallim, një për shenjeve të kemetit është se do shkaj qëtë vdekja e papritur. Gjithështë një për shenjeve të kemetit është që parin e njerëzë do të amare njerëzit me l domund do drejtohen domund njerëz do drejtohen në mendilethët mendileth quhet ai person i cili nuk e njeh gjënat dobishme dhe gjënat dëmshme nuk e di çfarë është dobishme e çfarë është dëmshme ose nuk vepron atë që është dobishme për të dhe nuk largohet nga atë që është dëmshme për ta ky quhet mendileth ai që nuk di çfarë është dobishme për të çfarë është dëmshme për të dhe hyn të shkon të bën dëmshme nda largohet nga dobishme ky është mendileth edhe në kohën e fundit kjo dhe jetë personin cilë do tërë të njerëzit në një hadith tjetër ka tërguar profetis sallallahu alai sallam ka thënë që njeri u me i lumë tër edhe që dhe jetë mo fatë lumë i përduja një doa ketatë ndorë dhe jetë luka ibnë luka luka ibnë luka dhe mëdhe njeri u i keqë i birë njeri u të keqë gjitha pisli që t'i bënd të, të gjitha pisli që t'i bënd vjetë mashtron vret n që të dushti do për imoritetin, droga, gjitha i bën, kjo është njerëzit, e që i kërdoj njerëzit, pari njerëzit. Dhe kjo të rëgojnë që njerëzit u ka arë shkatrimi. Kjo të rëgojnë që njerëzit u ashafura shkatrimi për deri sa ta, për deri sa ta ka në rinë të lepike që parnojnë të vendosin për në parit të tyre që të drejtojtë marit dujan dorë një personin cili është i til në të dhe forme, kë Dhen hadithin e Buhariut profetit sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar që prej shenjave të kiametit është që paria t'merret nga njerëzit të cilës nuk janë të posaçëm për të drejtuar, domthonë nuk marrin vesh. Por kundra njerëz i bëjnë dëm më shumë sa dobi. Dhe në një hadith më specifik tregon Xhabir se profeti sallallahu alejhi dhe sellem i ka thënë Kab me Uhras. Allahu të ruajë të Kab prej drejtimit të mendjelehtëve. I ka thonë, ç'është drejtimi me i me delehtëve, oj dërguar Allahu, t'fa disa prisa të cilët do drejtojnë mbas meje. Mesa duket dovon këta për të fjalë, por janë në mendën e Islam. Në mendën e Islam do qet kur në mendën e Islam, në shtetin e Islam do të jë njerëz stil. Po jashtë të Islam ç'bazial, mund ta përfiturosh vetë. Po disa prisa që do vinë mbas meje, ata hesin me udhëzimin tjetër përveç udhëzimit tim, dhe ndjekën rrugën time për rrugën e tyre. Thotë profetit sallallahu alesillim Kushi beson ata në gjenjeshtre dhe tyre Edhe indihmona ta në padresit e tyre A i nuk është prejmej dhe unë nuk jam prejti Dhe nuk ka përt ardhur të kpel gujim dhe, dhe gjyktimit Dytësit si Kushi beson ata në gjenjeshtre dhe tyre Në më dhena ta gjenjekan Gjenk Tu bërës fjalë për njerës të cilët I thonë dhe të e të e musliman dhe e në, në prisat musliman dhe Nuk vite tu për shtetë e musbesintare Që nuk, nuk du të di Që kur gënjeshtra paska të paskajstitu tek ata, vë hallit tek ata të cilës kanë lidhë fare me fen. Po at kush i bëson atë gënjeshtra të tyre, ndali thosë do bëj kështu, do bëj kështu, do bëj gjësh korobie besovase, po do me vërtet do ta bëj. Frica do ta bëj para se të bëj kiametin. Pastaj i ndihmo ratën në padrejësitë të tyre. Kto janë dy srcset e njerëzve të cilët nuk do shkojnë te pellgu i profetit sallallahu alajhi wasallam. Beson gënjeshtrave. Edhe e dytën dijmë njerëzin pa drejtësi. Edhe këto janë dytë cilësit e prisave. Ginjein, edhe u bën pa drejtësi njerëzve. Ginjein, edhe u bën pa drejtësi njerëzve. Kush i ndejmon ata në padresën e tyre dhe i beson gënjeshtrave tyre, ai ta harroi pengun e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Ta harroi ai dhe jet për ato personat që do t'i marrin me lajë këto gjykimit. Do të thotë përfitën sëllëm, këta e në metim, u metim, do të thotë me lajket ti nuk e di të qëfarë kanë bërë të ambas të e. Këta ambas të e, jenë këthyrën mërapsh, edhe unë do të thëmë, suhë kanë, suhë kanë, limen bed dhe le bahti, të shkatë ruër qofshin, ata që ndryshua ambas me i. Dhe pasë të thotë përfitën sëllëm, dhe kush nuk i bësonët të në gjeshtën e të tyre, dhe nuk i ai është më e dhe unë jam prej tij dhe ka për ardhur tek pellgujim. Domthon dhëtyra e muslimanit fundos këto erprisa të dhën, musimare, prisër, cilët gjinjein. Ka një Facebook që vijnë, ku vijnë momentet e fushatave, si do bëjmë kshu, do bëjmë kshu, do bëjmë më shtuar, sidomos që këtu do ta ngrejë, do ta kthej vendin do ta do ta bëj parajsë. <koh> Edhe shumica e njerëjve shkojnë بسaj. Pastaj kur hyjnë në butës, në të vërtet çfarë bën? Fillojnë pa drejtësi. Fillojnë dhullumet, fillojnë vjedhjet, fillojnë mashtrimet. Edhe nëse herën në e parë i përpara se ty të vin në pushtet nuk i dinë të këtove mashtrimesh, i mëson atje, ja mëson karrigia. Sepse po qëse nuk do të mësoj, do ta përzen të tjerët, nuk e panon kjo lojë shoqërie. Kjo lojë shoqërie është ndërtuar në një formë, është ndërtuar në korrupsion. Nëse një person nuk dëshiron të merret në korrupsion, ai do të përzihet në shoqëria. Do përzihet është njeriu i përzant, është i huaj në këtë shoqërie. Sukor gjendje sot. Natyri besimtarit është me ardhin e këtyre njerëzve që mos e besojnë atë energji është edhe këtyre. Dhe as mos i ndihmojnë ata padritës këtyre. Nëse dëshiron të shkotorë tek Allahu ditën e gjykimit. Një, një për shenjën e kiametit gjithashtu është afrimi i kohës. Të buhrere, ka rezulton e buhrerëve se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë do afrohet koha, do paksohet dia do shfaqen fitnet. Do hidhe tek njerëzit kooperacia. Subhanallahu. Ju shoh gjëra që çdo njëra prej tyre është realizuar tashmë tek njerëzit. Tho do të ofrohet kohë, do paksohet dia, ku që dietarët. Do shtohet fitnet. Shikoi fitnet sa shumë të ënd. Do shtohet kooperacia te një, do hidh kooperacit te njerëzit. Dhe do shtohet herxhi i kanë thënë duke qenë se është harxhi, ka thënë është vrasja, është vrasja. Çdo ditë po thuaj se çdo ditë shikon njerëz që të frikëtojnë para sy të katërt. Vëteni një tjetrin, një erë vë tjetrin, tjetërin e tretën, i tretë vetë katërtin në radhë. Një loj zinjji i pafund. <clears throat> një preshenjë që si shërgohet ndaj ditës afrimi i kokës. Ktu kanë dërguar dietarë tre mendime për afrimin e kokës. Zë dietar ka dhën afrimi kohës si do afrohet koha në gjykimin ka për qëllim domoshem që nuk do ketë bërë që njeriu i kalon dita duke thënë se si i si, qudi nuk e kupton, nuk ka pas bërë që pa as ka bërë spunt harrit as gjithëmir, nuk ka bërë diçka që ia vlen përmendet. Kuptimi i dytë është ardhya e mjeteve të transportit moderne, si domoshem makinat ose avionët, me të cilave njeriu domoshem është bromë te dhunja në gjithë rruzin tokësohet si sigurt jetë në një fshat vetëm mund të bëresh nga sep i bot në sep në një, një ditë. Edhe mendimi i tretë është që koha do afrohet me me vërtetë, ajsa kalon do të thonë kalon dita shumë shpejt. Edhe ky mendimi i tretë mendoj se ky është më i saktë për arsye se mbështeten të gjitha hadithe të tjera, për haditheve të tjera që mbështesin këtë mendim është hadithi i midhiut nësinë tregova se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Nuk ka për të bërë kamedit derisa të afrohet koha." Edhe pastaj është figuruar me profetesorin thotë, "Edhe do jetë viti" një vitë si një muaj një muaj si një javë një javë si një ditë një ditë si një orë një orë të si një ndezë e zjavë në më dhëm, dhe në ngushtohet kore me të formë e dialogë se si e bëna i vetë a i se kalon kore shumë shpet kalon kore shumë shpet vjen një zi e rëdaka a i kënditë ati i kënd muaj ati i kënditë nuk e kupton njërë si i kënditë dhe a i që shikon kë historinë dhe shikon se si ka mepruar njëzit i kur edhe qëfar mund bënë e të përnë e indite edhe qëfar mund bënë sot njëzit përnë e indite që u ditet edhe me të vërtet dëshmon që koha kanë dërshuar dikur të regonin djetarët që falte një person para dite falte 300 rekatë 300 rekatë, kush mund të falte 300 rekatës ibnë haqër në skanani ka të reguar veta i thot kam lezuar sahimu në Bukharit i cili ka 7.000 habithe Por i ko shumë shkurtë. Ne kam dëgëruar atë, domodin po ta po ta marrim në kornë sot, ne do na duhet dhjet fishe sa i kohë për ta lexuar sa i hu në Buhariut, në domodin apo domodin si ka lexuar Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Është më çuditshme. Të njëjtin libër e ka lexuar ai shpejt, kurse ne sot, sikur të rim kohën gjatë nuk e lexojmë dot atë libër që ka lexuar ai shpejt. Pse? Por mua kjo nuk ka kuptim tjetër vetëm se koha është afruar kozo ushtuar ditë ikën shumë herëm shpesh se shikoi likur edhe njerzit vetë ndjenin këtë dëgësi ku ditë ato siku ditë iku mua iku vitë ikën viti një pasit pa e kuptuar fare këto janë gjitha shenjat të cilat tregojnë për afërsinë e kemedit edhe janë për kujtim për besimtarin që të përgatitet për ditë i gjithë qëllimi i tregimit të shenjave të vlezër është që besimtarët përgatiten për ditë me punë të mira me udhurim me lexim kurani me dhikr më si rfar, targo në gjunavet sepse takimi i Allahut është afër. Edhe nëse nuk ka kiameti, vdekja jote është kiameti jot, dhe po të erdhë por ti ka ardhur kiameti. Dhe njeriu duhet të përgatitet. Ka treguar profeti sa më thot përgatituni përpara se të xhin fitret. Përgatitojë përpara se të vitë xhali me udhërime pun mirë përgatituni sepse në momentet e vështira nuk e ruan njeriu vetëm se i marrin ti i fortë i cilë është nërtuar nga punë dhe ti të mira. Për ndryshë, nëse fitën do të gjenë një person të shkujdesur, të hutuar, ato mund të amërë një të përpara, si kur sa e mërë lumi përpara, lumi të rrbut, kur vjenë me të bullinë e ti. Një person e fa përgatit nuk e disë nga të i vi lumi, dhe vjen e vjenë e mërë përpara. Këshu e në dhe fitët vëllaj. Mirë për problemi është një, një nuk e kuptonit. Nuk e, nuk e kupton të lëgjë Dhe huton mësë dë njësë dhe havan Dese kur, kur të ndi veten që E kanë marrë për para fitnë Ta shikoj veten veten se në fund hum nërës Dhe kur zbolohet perdja Atëherë keni për të kuptuar A i keni hypur kalit apë gëmarit Ta shti Zdo kur që konzonë veten e ti të mirë Unem shumë mirë, janë shumë regullë Zdo kur shumë veten e vetë E që unë mësatarë, mirë Zdo gjithë që ka përrethi duke nërmale Vetëm sigurt viti të gjykimit çdo kush do shikoj se a ka qenë mirë në vërtet apo jo. Prandaj largohu çdo njeri për nesh për mendimin e mirë ndaj vetes të ti, tij. Se mendimi i mirë ka shkatëruar njëri dhe mendimi i mirë për veten është ai që ka shkatëruar i blisën përpara se shkatron njeriu. Por të peshoj pun ti peshoj punën të di sa nuk është vonë me peshorën në Kur'an dhe në Sonetin. Në çikoj se ku është ai me fenë Allahut. Nëse dëshiron të shpëtojnë, fundi është shumë afër. Vidën vatan ardhur dhe mot të mdas ato do të vinj por kush është ai si i cili pozicionohet për të përgatitur për ditë nëse Allah do më për të përgatitur për ditë Alhamdulillah wa salatu wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma ba'd Një prej shenjave të kiametit është se ummeti në islam do ta porçain, do ta pjesëzojnë, do ta bëjnë copa copa umetet, popujt, pobujt e tjerë, krishterët, xhifutët, mosbesimtarët. Do ta çajë, do ta bëjnë copa copa atë siç e çajin 100 ushqimin e tyre në tepsi dhe kjo gjë është treguar në hadith. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Thaubanit. Do vi një kohë që popojt do të sulen juve siç sulen qend tek tepsija të e tyre. Ka thënë një person, o i dërguar i Allahut, a nga që do jemi pa ka ditën, prandaj do nosulen? Tha, jo. Përkundërzi ju atë do jini shumë Për ku nëzete dhe jeni shumë, për ju dhe jeni thësi shkomba e ujtë. Po mi qenë zi e ramasht, nuk ka vlerë, nuk ka pesh fare. Do të wahit që Allah u frikën armijgjëve tuaj nga zemët, në frikën për jush. Dhe të herët nga zemët tuaja, do të si në lëhën. I tha në i tërgurë Allah, që shë wehni? Tha dashurie, dynjas dhe u rejtje e vdekjes. Transpëton e Budaudi, Ahmedi dhe hadit e shisat. Në këtë hadith të rëgohet që umedit të t'i sule në umedit islam dhe ta jenë sulur që me shpërbërën e në khalifetit islam edhepse kjo jemi në khalifetit islam atëherë kishë ngellur në formë allegorike sepse ata kishën futur ato loje shirë ku në umedit islam aqë të mëdhaja sa shumë për muslimanve ishin këthyër në të këshin se sa musikë të mekës Por, kështë ngjëllur si pami e jashme, edhe po, po përkesën muslimanën do kështë nuk do kështë në rritu dhe gjendë të dobët kështë në të herë, nuk do kështë në përqarë, do të qafirë që të një stamët. Por, në e që muslimanët e lanë në fenë tyre, a dhuruan varet, e bënë fenë tyre shirkë, të uhidin e këtë në shirkë, edhe shirkën e që ojtën të uhid, për këta rësua Allah subhanu e tala i së pë U zhytën bëzdu njësë, edhe i përçanë, e morën shtetin islam, khalifetin islam, edhe e bën copa, copa, copa, copa, copa, në basë e shemu dhe këtot, hërrit të sot, përçanë edhe sonda. Kështu bën me ne, mos besitatë, edhe në lanë meve jetim, edhe në sot e kse ditë, e jemi tashmë jetim, edhe që djetë që dira vështë, kur dalin ata musliman do festojnë pavarësinë e filan shtetës, filan shteti nga se u pavarzua, shteti i Islamit. Po val vala të udhësmer subhanallahu. Çfarë ka mbujt për shkakun e shitarit për shtetin për shtetin e Islamit që ka qenë prukun krye. Tregon një që ka qenë një prej ministrave ose për një zgjat shteti i shitar në zonën e verit në Francë. Dhe për i thoshën ata ka pushtuar tuhur 500 vjet. E tregon disa herë, e tregon disa herë dhe kur umëzita francezët kanë Ju vë ju ka pushtu Turku 500 vjetë Apo ju e keni pushtuar Turkun Sepse ju keni pasur në shtetin Turku Në bitë 12 ministra Ju shqiptarët E më thoni përse ju ju përse pushtu Turku Dë më thënë Shqiptarët kanë jetuar shumë të lunë të në shqiptarët Nuk e ka torturu kushka Ka më zbëj jetë normale E fillon përse ne uh, Fituon për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Shioj i taksot, sklavëria e kohës modernë e përçanë shtetin islam, e përçanë shtetin islam, e bëndë sopa të sopa, edhe unë sulën shtetet për të ngrënë një pjesë të të e shtetet, islamë, të cilët i ndonë. Pra nërë u futë Anglia, u futë në Irak, u futë në Jordani, u futë në Palestini, u futë në Egipt. I morë i këto Anglia i bërë i pondë vetëm, Edhe si e quanin E quanin këtë pushtim Quanin el istiërmar Istiërmar një në arabet do të thot e, Ndërtim, dhe me që ne përfudin Për të ndërtuar vendin Kështu përshem Tregot një profesor Nuk quan istiërmar Për quan istidhmar Shkaterim Ata erdhe për të shkateruar fejnë islamë Erdhe për të shkateruar moralin islam Edhe sa e sa musliman Kanë vërë sa e sa musliman kam vrarë punështojë angli e Irakun, Jordanin, Palestinin, Egyptin, punështojë Fransa, Sirin, Libanin, Egyptin një kohë tjetër, Tunizin, Algerin, punështojë Italia, Libin, e Marat, e tjere e tjere e Marat. Si vërdëtim, i kësaj që ka thëmë profetis sallallahu aleyhi sallem, do të sule në umetet popujt si që sule në qend të këtëpsi e të rrë. Kështu do të sule në umetet. Edhe ku është terrorizues pastaj? Jan muslimanët terroristë. Kush ka kush ka shkuar për ta pushtuar Tjetrin? A ne kemi shkuar muslimanët kanë shkuar për të pushtuar vendin perëndimor, në vendin perëndimor edhe sot tek sa ditë i vjen linë prorët e muslimanëve. O vlezon. Vetëm ajo nafta, të cilën ata e marrin falas pa lek, ta dinë ju çmimin real të asaj naftës sa shitet keni për të që ditur atë naft dikura ta kanë madhë me 5 dolar të fuqin ta shtik është rritur sa kurse është rritur ka shurë dhe, dhe 90 dolar pas e ka ullë prap nga mëshira e madhe që ka Arabi e Saudit dhe kundrejt përëndimit është i mëshirë shumë kurse të shmimi e real ma antë cilit në duhet në në të vërtet që të jetë një fuqin afte duhet ta kaloj 270 dolar një fuqin merët Një fuqin nafte me, me një të shnim që sharak. Prone muslimanve. Edhe muslimanit me gjitha jenë njërzë më dëvarëfër. Pse? Sepse ka thëmë profetit sallallahu aleyhi sallam. Ka thëmë profetit sallallahu aleyhi sallam. Do t'ju përçajnë umetet. Do t'ju hanë ju e si shanë qenë të tëpsia. Kjo është tëpsia. Umetet i islam është njumë ne kemi halin zime njëri tjetër nuk kemi halin të rrimë drejta tona pasurin ton naftën ton, arin ton pasurit të kësore i marit gjithë më të besin të arët janë të pasur ta pëse janë të pasur? janë të pasurin ton në më dhëmë në dvërtet pojqese muslimanët do qëndronë në vetën pasurinë të të marit dhe shkuzonën të vetë nuk do kishë në vojtë pasurin të tjetër një loj vjedhje një lloj vjedhje, një lloj uzurpimi i pasurisë së muslimanëve në mënyrë totale. Ajsa vuajnë në Egjipt. Më qindra mijë muslimanë jetojnë në rrugë, nuk kanë thumb buk. Niveli i jetesës nuk është në 0, por është në 0 në 0s. Ndërkohë që vendet islame janë vend më të pasur në gjithë botën. Kush arsyeja? sepse muslimatë janë në gjumë. Muslimatë janë në gjumë dhe le të flenë. Ndërësa mos besimtarët, jenë sulur të pësia dhe janë duke ngrënë, dhe kanë përqarë muslimatë dhe akoma fusim përqarë dhe ne akoma zi e më një e tjetërinë. A i kemi më miqë, apo i kemi armiqë? A duhet cilë i mirë, apo nuk duhet cilë i mirë? A duhet i besojnë, apo nuk duhet i besojnë? A duhet i votojnë, apo nuk duhet i votojnë? ata janë dukën e shtypur, dukën e shfutur, duan dukën e hapur, duan dukën e prodhuar, prodhuar, çdo gjë që janë dukën e bër, dhe ne akoma jemi i gjumë, ne kemi nuk jemi dukën e kuptuar se çfarë do të bëhet me ne. E gjithë kjo vjen nga dashuria e madhe e dhunjas, dhe Allahu subhanuhu te ala ka sporburtë të gjendjeve. Ne jemi i jetim, kjo është e vërtetë, ne jemi i jetim, por Allahu e madhëruar jetimin nuk e lënë mbart edhe pëse njerëzën mendojnë që jetim është njeri pa njeri. Elem një gjithi, elem një gjithi dhe ke jetim e mfa awa, a nuk të gjithi të jetim dhe Allahu të sërhoj? Allahu i madhuru është e cili kujtese për të jetim, por ka nevoj për ne vedëm të këthejmë i Allahu. Ka nevoj për ne të këthejmë i Allahu subhanu e taala, ta adhuroj më të, të kuptojnë qëllim pëse më kërjuar, mos mashtronë mos dynjas, mos mashtronë më bas urdrave dhe më bas Të përëmi besimtarët bërthet, që Allah i madhëruart në ngrej, dikur në ishim kërnarë, gjyëshri tanë, babalarë tanë ka qënë kërnarë me islamin e tyre, kurse ne e sot kemi turp, dalim parë njërzve me mjeka tona, kurse gratë tonë kanë turp, dalim e shami, sepse ne ne qënë terrorisë përshet mjekërës, kurse gratë tonë e qënë ekstremiste përshet shamive tyre, edhe në barazojnë neve me homoseksualet dhe në fornë si kurse kanë të drejt homoseksualet që të shfaqin të drejt në nëtyrë dhe ga muslimanë kanë të drejt që të rrimë në shaminë për shkolla. Valaj, që arfakesi e shoblezë kurse ne këshim nga gëzimi se mendojmë se por në ebë një drejt e drejta që ne në barazojnë me homoseksualet. Allahu kërë. O muslimanë, ku jeni ju o muslimanë? Për sa të hutuaj që pasin e qenë ju, o A kështu do të mëoni fentua ju musliman. A kështu do të mëoni fentua ju? Çfarë do t'i thoni Allahut ditën e gjykimit kur të pyet Allahu ditën e gjykimit, çfarë keni bër për fentime? Çfarë keni bër për fentime? Kështjellat tuaja i ndërtuar zonjëri për ju, zonjë kështjellën e vet. Dynia ne vetë ndërtuar për fentimën, çfarë keni bër? Çfarë keni bër? Kënaqeni kur mos vizitantar, më krahasoj në me homoseksual nën baza të meta? Allahu Akbar. Tamam, ses si qoftëm profet sallallahu alejhi dhe selamu. Na për çaj, dhe vazhdoim vallai mos gjitar na për çaj, ditë të ditës na për çaj më shumë. Na për çaj si punë molekulave. Fuzim munafik mes nesh dhe edhe shpifin, edhe ne dië shpifit e ty. E pastë ndahemi, ndahemi, ndahemi, ndahemi, ndahemi. Ai që jeni muslimanë, çorp dy veta nuk flasin me njëri tjetrin, dy veta zihen, dy veta tjetër kanë haq të binjara, kanë përfituar për dunjas, dy, dy tjerë a të fthamon çdo lloj gjë mund djersë tek muslimanët. Sikoj Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka zbritur tekta musliman një fe që ata ta zbatojnë si në të pastër, por sigurisht kanë ndër ata që bën çfarë duan me logjikën e tyre. Edhe është kthyer feja në një gjendje o vlezër që nuk bën ndallim ndërmjet ato dyre që vin xhamit aty që nuk vin xhamit. Shikoi te gojët e tyre, te veprat e tyre, te mënyra e tyre se si jetojnë ata, si veprojnë, në rrallë shikosh nuk shikon ndallim nuk shikon vallimin e tyre. Esi rezultati pas ai do të ndasuhen si në veçance nga të gjitha ane do të na çajë, do të na çajë. Nusallahu ma dhuruar, që Allahu të kujdesë për ne. Nusallahu ma dhuruar ta ngrej Allahu subhanahu tala fenë ti lart. Nusallahu ma dhuruar mos na ndroroj, mos na ndroroj neve siç ka thën, ojte tawallau yastabdil qawmun gherakum, ne s'i jë kthini shpinën do të sië Allah popull tjetër. Mos ta bëj Allah për ty. Edhe realiteti i Qiprës, Qiprës është brezi i mbaruar. Qiprës nuk është para zgja. Shikon njerëz që kanë mend të dunjaja, hoxha flet, hoxha fal namazin, kurse një njeriu fillon në mod dyqanët ti, ti, e tij, në kamën e pa ashtë ka udhurimi i tij, e kamën e gjithë të dunjaja, tamam ka hyr dashuria në zemrën e tij. Nuk kujtojnë mallin e xhenemit, gjithë me zhrisën mbushur vetëm me harame, gjithë me zhrisën e muslimanëve. Edhe kanë drejtë xhafir pasojë që tani janë statistik Po kemi vënë re se që nga të gjithë besimtarët, që quhen besimtarë vërtet praktikant, vetëm 28% funasin për fe në mjetës së tyre. 56% ose më shumë nuk funasin fare për fe. Logoj besimtar, ne, në në mjetës të tua duhet të sundojë biseda për fe. Kurse në shumicën e raste bisedat tone janë vetëm biseda tundjaje. Çanënda nga pa xhirë vetëm se ne kemi mjeka, tas kan mjeka sepse njëso ka gjazi si ata. Allahu akbar. Që Allahu na m'adhruar të rregulloj gjendën tonë. Që sallallahu subhanahu teala na zgjon në gjumën jon. Që sallallahu më dhurojë të kujdeset për ne. Që sallallahu ta ngri fenin e tij ndaj apostroj kufrin edhe mosbesimtarët, ato të cilët duan ta luftojnë Islamin. Allahu subhanahu teala ka premtuar që feja do të ngrihet. Edhe sigurt ta urrënjë të gjë mosbesimtarët. Me ne ose pa ne. Por kush është ai që do të ketë nderin që të përpiqet për, për të sakrifikuar për këtë fe, lut sallallahu mbi pyetur. Sufuni vëlezër Ne jemi në vëzhdimin në ndërtimës e gjemije. Dhe të shti dëshirojmë që të vendosim installimet dhe ka nevoj për ndihmesën të uaj. Këtë gjë ka nevoj për ndihmesën të uaj. Për ndër jepni për hirtë Allah, që Allah subhanu e tala ta të washkruje se vapë. Jepni që Allah të japë për ju. Kush jepë për Allahun, Allah subhanu e tala ta je zëndëson. Pasuritë Allah në mbarojnë, Allah i më dhëruar, thish dëshiron në së provoj ne dhe, duke në kërkuar ne që t'japin rrugë në ti. Por Allah nuk ka nevoj për asë kënd. Allah subhanu ta nuk ka nevoj. Për kjo është sprovë për ne dhjith. A dhe japi për fejnë Allah, a dhe më nërtoj të shpija Allah, që në të t'adhurat Allah, apo dhe jemi për e tyrit dhe si e në kopratës. Dhe nëse ne të regohemi kopratës, ku ndër vetëve, vetëve tonë do të regohemi, kush jep, jep Allahu, kush rezervon, rezervon Allahu, Pasuria është dhënë njërit për nesh në të vërtetë është ajo pasuria e pasurit, të cilën i jeprë Allahu që ta gjejë të gjejt, e rezervuar tek Allahu, ndërsa nëse atë ti e mban në dorën tënde dhe e rezervon pa për fëmijët e tu, ajo nuk është pasuria jote, por ajo është pasuria në të vërtetë që do ta shijojnë të tjerët jo ti, prandaj vendos dhe rezervo për veten tënde çfarë të dësh, ose tek Allahu ose tek dynjaja, i jepni që Allahu t'ju japë të regoni bujarë që Allah subhanuetare të godë bujarë me ju. Allah shumë dhe një atëris një kamë.